koji nas poziva da uđemo u ovaj post. Pri tom treba znati da u postu duhovna trpeza je na poseban način postavljena, a to što su naše, kažemo, tjelesne trpeze i tjelesna hrana, to je samo zbog toga da bismo oslobodili duhovna čula i više uživali u izobilju duhovnu. To je mnogo važno da znamo i da prepoznam, jer velika slabost i veliki nedostatak našeg vremena nije to jedini nedostatak, ali jedan od većih, koji i ove druge nekako hrani i podkrepljuje i utvrduje, jeste i nerazumijevanje crkve kao majke, kao živog i brižnog tijela našega spasitelja. A on kao sin Boži došao je da prenese očev blagoslov, očevu poruku, očevu silu, očev život. A sve to u crkvi biva moćno, zaista moćno. Zato je vrlo važno i dragocjeno da se kao ljudi što brže povučemo sa svojim silama, svojim sposobnostima, svojim umijećima, posebno kad smo u prostoru crkve. Jer šta imamo od naših mišica, šta možemo sa našim silama, našim znanjem, našim iskustvom u odnosu na svemoćnoga Boga, na svemoćnoga i sve svetoga i vječnoga duha svetoga. A Duh Sveti obavlja sve operacije u našoj crkvi. Sva dejstva, braće i sestre, u našoj crkvi, Jesu od Otca, kroz Sina, a Duhom Svetim. To je sve savršeno. I zato je mnogo važno da se ne zanosimo, da se ne uprićajemo tamo gdje nam nije mjesto i na način koji nije blagosloven. Crkvi naša sila nije potrebna, braći i sestre. Crkva zna da mi silu nemamo. Ona zna da smo mi nemoćni, slabašni, krhki. Koliko puta u duhovnom podvigu, nažalost vrlo mali broj ljudi u duhovnom podvigu, više je nas gimnastičara i bildara, ali u duhovni podvig vrlo mali broj ljudi je uključen. Oni koji se kreću tim putem, toliko često ne raze na takozvana blagodatna dopuštenja koja izazivaju poznanje nemoći. I što više čovek ide tim putem, sve više svoju nemoć poznaje. Ali zanimljivo, sve veću utjehu prima. Svaki put kad blagodat izazove u njemu poznanje njegove nemoći, I kad on to prihvati, a nije ovako gordom čovjeku da prihvati, da se pomiri sa svojim nemoćima, svaki put dobija veliku utjehu. Neuporedilo je, braće i sese, to iskustvo u odnosu na ona naša gorda naprezanja da sebe uguramo u red vrlinskih, u red dobrih, u red svetih. Jer sve to radimo svojom palom prirodom. To može samo da bude bolje urađena maska ili bolje odigrana uloga ili bolje sašiven kostim po božnosti. Bolja šminka. Ali nema ono glavnog, nema utjehe. A da utješi dušu može samo duh sveti, duh utješitelj. Zato je mnogo važno da kad krećemo u podvig posta, da znamo koji je pravac, da imamo dobru orijentaciju, dobre vektore. A Crkva Duhom Svetim daje i ukazuje svim onima koji su pažljivi. Na samom početku posta, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, otkriva nam volju očevu. To je mnogo važno. To je važno kao život, braćo i sest. Sve što Gospod govori, važno je kao život. Jer njegove riječi jesu život. Mi možemo biti živi samo ukoliko te riječi čujemo i životom držimo. Na drugom mjestu On kaže... Bogaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i držaju. Danas, Gospod Isus Hristos, Sin očev, otkriva volju očev i nudi Duha Svetoga svima onima koji hoće da poslušaju. Bilo važno naglasiti da se sveto to nalazi odnosno ta poluka, ta lekcija, da je postavljena tu na kapiji velikog posta i da zapravo određuje njegov tok i usmjerava sva naša veliko velikoposna djelanja, dejstva. Dakle, važno je opraštati braća i sestva. Otac otkriva preko sina da... Želi da budemo dobri, da opraštamo jedni drugi od srca. Ako vi budete opraštali, kaže sin, oče, ovako stoji, kao što mi danas stojimo pred vama, tako i on ono vrijeme, i danas kroz crkvu prisutan govori i stoji. Sveštenici, braćo i sestre, oni... Gospoda čine prisutnim. Gospod je prisutan u crkvi preko svojih sveštenog služitelja, duhom svetim. I on govori narodu, poručuje, mi bi trebali da samo ponavljamo riječi gospodine. Nema ništa drugo da izmišljamo. Zašto bismo dodavali? Sve je savršeno. Samo treba da ponavljamo i primjerom da svjedočimo. Opraštajte jedni drugima. Volja očeva je takva, da oprostimo od srca jedni drugima. Da se ne bavimo, braću i se mnogo analizama. Zašto je meni neko nešto rekao, uradio, da li je trebao baš tako, zašto nije onako, kako se mi brzo, usled naše gordosti i nesmirenja, zapetljamo. Poprosti, kaže otac kroz sina. Oprosti od srce. Ako ti ne budeš oprostio, ni otac neće oprostiti tebi. A motiv da oprostimo, braće i sestre, jeste to veliko davanje svete trojice. Otac život daje kroz sina duhom sveti. Pa je li moguće da čovjek koji je udostojen takvih blagoslova, takvoga bogatstva, braćo i sest, takvih davanja, pri tom, mi smo samo dijelimično svjesni svega toga, vjerujte, dijelimično, pa u boljim situacijama minimalno. Većina nas uopšte nije svjesna gdje se nalazimo. Kakve darove mi primamo i u toj svjetlosti davanja Božijeg mi nemamo pravo, za zaista nemamo pravo da se ljutimo na bilo koga. Navedimo primjer, voziš dobro auto i neko se od pozadi zakuca u tebe. I napravio je štetu na tvojoj limuzini. Ali ti imaš još hiljadu takvih. Još milion takvih. Da li ćemo se ljutiti na takvog čovjeka? Ili nekoti oduzme na ovaj ili onaj način hiljadu evra, ali ti imaš milijardu, ti si milijarder. Da li će milijarder, braćo i sestre, primijetiti taj nedostatak? Neće. Oprostit Govorimo o onoj duhovnoj dimenziji. Mi smo u crkvi svi milijarderi, braćo i sestre. Mi smo bogataši, mi imamo Otca, mi imamo vezu sa ocem Sina, mi imamo Duha Svetog. I šta nama treba? Ko nas još može da ugrozi? Ko nas još može da naljuti, braći i svesti? Ko je taj kome mi ne možemo da oprostimo? I šta je to što ne možemo da oprostimo? Zato gospodu danas u Svetom Evanđelju mudro, božanski premudro, govoreći o opraštanju, povezuje taj blagoslov sa Otcem. Ako vi budete opraštali, i Otac vaš nebeski oprosti će vam. Vidite kako je to nova dimenzija iz horizontale kroz vertikalu. Naše odnose mi možemo da gradimo jedni prema drugima samo kroz prizmu, braći i sestre, vjere u svetu trojicu. Ja i ti ne značimo ništa. Mi ne možemo zdrave odnose da imamo. Mi ne možemo te odnose da unapređujemo ako nema Boga među nama. Vi često čujete onaj crkvi omiljeni pozdrav, kako je to divno, kad se dva čovjeka ili kad se jedna zajednica pozdravlja pa kaže Hristos je među nama, a drugi odgovara jeste i bit će. Kako mogu ljudi da se ljute jedni na druge? Ako ja nešto nisam dobar, ili ako ti negdje griješiš, To ne može da poremeti naše odnose, jer Hristos je među nama. Moja slabost ne može, ne smije da poremeti naše odnose, jer savršen je među nama, silni je među nama, bezgrešni je među nama, besmrtni je među nama, savršen je među nama, jedinorodni je sa nama. I Izotuje u crkvi braću i sestre taj odnos uzgopamćenja nedopustivo. To je nedopustivo. Crkva takvo raspoloženje nedopušta. Nemojte nikad da pokušate crku da ubedite da je brat sa grešio. Tamo gde Duh Sveti djeluje, neće vam dozvoliti riječ ni rečenicu ni da dovršite ako budete osuđivali drugog. To znajte. Tamo gdje duh sveti ne djeluje, ne djeluje jer ga mi nećemo, on kao savršeni duh ne djeluje nasilno, nego se nudi. Nudi i savršenstvo, ali ga ne nameće. Nudi i ljubav, ali ne nameće. Tamo gdje duh sveti ne djeluje, tamo ogovaramo, tamo osuđuje. Tamo se tim duhom živi. A tamo gdje Duh Sveti živje, a Duh Sveti je Duh Crkve, tamo nema osuđivanja. Duh Sveti to ne dopušta. Ne može da te čuje. A kamo li da blagoslovi tvoje nastrojenje? Njega nikad nećeš imati za pomoćnika u osuđivanju drugih. To treba da znamo, braći i sestre, i dobro da zapamtimo. Nikad! Samo demon, demoni i oni pomažu u osuđivanju. Oni ti govore o grijehu bližnjeg. Oni ga uveličavaju. Postoji ta jedna demonska dioptrija, koja um, gordi um, Tako uvodi u prostor bližnjih da vidi detalje, da vidi one najsitnije, naravno to je sve dejstvo obmane, najsitnije nedostatke bližnjih. I takvi ljudi su prefinjeni u donošenju pogrešnih ocjena. prefinjeni u osuđivanju drugih i brižnjih. to je, braći i sese, jasna projeva djelovanja nečistoga duha. A tamođe je Duh Sveti, tamo je milostivo srce, tamo se brzo oprašta, vrgo brzo i je vrgo lagano, jer takav čovjek živi u izobilju, u izobilju milosti. On je svjestan da je svaki dah koji udahne, da je to izraz milosti, da je svaki zrak sunca, svaka kap, Vode od onih silnih gutljaja kojih smo se napili. Svaka pa i najmanja mrlica hleba, kolača, ukusnih jela. Svako parčet kanine koje nosimo na sebi. Svaka kap nafte ili benzina u našem rezervoaru. Svaka šara na našim gumama, točkovima. Sve što imamo da je milosti, a da ne govorimo o davanjima u svetim tajnama. Gdje je sveta tajne krštenje, Gdje su odežde svete? Gdje je peča dara duha svetoga? Gdje je sveto tijelo i sveta krv? Gdje je oproštaj grekova u svetoj tajni ispovijesti? Gdje je suva istina u učenju crkve? Gdje su sve one riječi Božje kojim smo natapali naše duše slušajući sveto evanđelje. Jesu svi oni blagoslovi koje smo primili preko svetih aposlova i svetih otaca? I sve ono što nam Otac Nebeski daje izliva kroz tajnu crkve, kroz tajnu obaplećenja njegovog sina, kroz koju smo dobili mogućnost da opštimo duhom svetu, I da postanemo milijarderi, braćo i sest. Da živimo kao bogataške. Takvog čovjeka ti ne možeš da naljutiš. Takvog čovjeka ne možeš da povrijediš. Čime ćeš ga povrijediti? Kako da ti ne oprosti? Sjetimo se divne priče onom velikom starcu Amonu. Koga je bratija zaražena duhom zlopamćenja koji su živjeli nisko, jeftino, necrkveno, nesaborno, neliturgijski, koji nisu postili kako valja, oni su postili, su bili s polja posmatrano podvižnici, s polja posmatrano monasi, i bdenija, i koleno preklonjenja, i sve, sve, sve, sve, sve. međutim pali su, Na jednom ispitu, vrlo važnom ispitu. Gospod je htio da ih provjeri, jer postoji vrijeme sjetve i vrijeme žetve. Svakog od nas, braći i se Gospod će provjeriti. U redu, mi smo večeras došli, hodite poklonimo se caru našem Bogu. U redu, hodite poklonimo se Hristu caru našem Bogu. Dobro i to. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem. Odlučimo. Gospode i vladiko života moga, duhljenost i mrzvolje, vlastoljublje, i ovoga i onoga ne dajmo, nego mi daj duh smireno umje. Da, gospode, da mi da se sagledam svoja sagrešenja i da ne osuđujem brata svoga jer si blagoslojen u vjekove, vjekova, amin. Odlično, kaže Gospod, baš si to lijepo izgovorio. I tu metaniju vrlo pobožno praviš. A na dijelu provjerit ću te. Ne u crkvi. Provjerit kad ne budeš očekivao u nekom susretu, u nekoj situaciji. Izmjerit ću ti duha. Gospod svakog od nas, braćo i sestre, provjerava. Tu zajednicu monaka provjeruje tako što je jedan od bratije pao. Duhovno je pao. U monaštvu se padom smatra odstupanje od ženika Hrista i vezivanje, plotsko vezivanje za ženu. Jedan od njih je pao. I brati to saznali. Po Božijem dopuštenju otkriva se njihova slabost. Šta su oni uradili? Oni su jedva dočekali da vide pad njihovog brata, njihovog sabrata. I sa oduševljenjem, sa usjećenjem pohitali javi da ga prijave, inspektori. Avo ufatili smo brata u nedjelu sa visine farisejske. Uvatili smo ga sa ženom. I Ava Amon, čovjek duha svetog, kaže Pođimo, bratija. I oni odoše kao psi, žedni krvi, puni duha osuđivanja, spremni da osude spremni da ga objese braćui i sestri možda ne bukvalno ali duhovno da ga objese glavu do da modkin u takvom raspoloženju smo i mi mnogi vrlo čuješ i ušoj se unutra načegusalom a on je snimio keliju i vizuelno i duhovno rešio je jednom buretu i sjeo na njega i rekao brati pretražite prostorije njegove kele i oni kao psi tragači njuškaju njuškaju njuškaju svojom zlobom svojim otvrdljim srcem i ne nađoše palijem i gladni Razjapljenih čeljusti vratiše se starcu nijemi. On reče, nađo ste li šta? Ne nađo smo. Marš napolj! Svi sa savijeni hrepova izadjuša. A starac svo vrijeme kao majka, kao kokoška na jajetu, sjedi na buretu ispod kojeg se nalazi žena. I svojim milostivim duhom, Božim duhom, grije te promrzle duše i dušu brata Pavog i dušu onu sa kojom pada. Ustavši, priđe bratu i reče, milostivo mu reče, brižno kao otac, kao roditelj, kao Bogu, braće i sestre. Brate, pazi na sebe i ote. Tim duhom, braće i sestre, on je preobrazio, brate, On mu je posvjedočio, tom bratu je očigledno ta informacija trebala. To je ono što naša duša traži, da osjeti kako je dobar gospod, kako je blag gospod. To je ono što je nama najpotrebno. U toj blagosti se i sila njegova projavljuje na savršen način. Milos njegov preobrazi i brata povrati ga ne samo na put spasenja, nego mu ga možda tek otvori tim primjerom. Bratu je tada postalo jasno kojem Bogu on pripada i kojem Bogu on služi. I izazva spasonosno pokajanje u njemu i u toj ženi grešnici, kao što je Hristos Kad je hodio zemnom, izazivao pokajanje mnogih bogovodnika i mnogih grešnika. Upravo tim duhom milosti i opraštanja. Zato on nama, ako hoćemo da budemo njegovi učenici, a ne simpatizeri i glasači, nego učenici, da usvojimo njegovu nauku, treba da podražavamo u tom primjeru i primjeru naših svetih otaca. Veliki post je velika škola, braće i sestre, intenzivni kurs pobožnosti, zato poslušajmo oca, poslušajmo glas njegovog Sina, da bi Duh Sveti dijelovao u nama. I večeras i jedni drugima ovdje koji smo prisutni, poprostimo od srca i razvijajmo taj duh u nama. Popraštajmo svima, popraštajmo braće i sestre, bukvalno svima. I milost Božja bit na nama u sve dane života našega Biće sa nama i u beskrajnoj i blaženoj vječnosti. Koje daj Bože da se svi udostojimo molitvama svih svetih i molitvenim zastupništvom presvete vladičice naše, sve carice, bogorodice. Amin Bože daj собโยชน์ ему четверть и кто будет прав